pronúncia português europeu vogais 1 um. tarde sinal está enos vagno animo agora trabalha estuda fevereiro sendes irmão dois metro mulher café medo comer vancer elefante eduardo Senhor filme Embora gente 3 aquilo rico pais Sim 5 4 pod spanhol repórter Professor hoje eu português almoçar preciso compras onde cinco veluto tudo último nenhum presunto vogais duplas 1 um, reembolsar compreender 2 coordenar cooperar ditongos 1 um, vai carapau padairo crivel doido pouco cuidado dois mãe cão falam também bebem põe muito 3 Que adiado? Especi rádio 4 Preâmbulo Paciência Biombo Tritongos 1 Praia Saia 2 ideia meio três saloia comboio consoantes benene carro almoço loiça domino figo gás guerra guarda gente hotel janela lagosta azul mapa nota parque querer quarto real correios caro comer tsaku sossego caso 12 pés 2 dias tomate voto shale o próximo izemy tóxico zebra dez pés dez dias conjuntos de consoantes um chama que chorou que chimbu dois talho mulher maravilha três sonhar ningyong dinheiro tanique das palavras 1 um. casa trabalho vives homem tio dendi ruval repórter 2 está amanhã você também avó bebi crubing azul perceber xadrez falhei alemães carapau trabalhei depois compões estou instrui ruim três ótima Zenit. Rádio. Entoação. Onde é que vamos? Vamos ao cinema. Vamos ao cinema? Que maravilha! Unidade 21, texto 1. Locutora da rádio. E agora o tempo. O tempo hoje esteve bom em todo o norte do país, com ventos moderados a soprar de oeste para leste. No centro e no sul do país, o céu manteve-se sem coberto e em Lisboa registaram-se chuvas intermitentes no período da manhã. À tarde, porém, o céu voltou a apresentar-se sem nuvens. A temperatura mínima em Lisboa foi de 13 graus centígrados. e a máxima de 19. A previsão para o fim de semana é de tempo instável e temperaturas baixas no norte e de tempo bom no centro e no sul do país. Texto 2. Manuel. Maria Luísa. Por quanto tempo estiveste no norte? Uma semana. E que tal o tempo por lá? Muito instável. Choveu, fez calor, frio, sol. Então não gostaste? Gostei. Estou acostumada com o tempo assim. És e em no Rio de Janeiro? Não, mas eu também morei em São Paulo. Lá no mesmo dia pode ser primavera, verão, outono e inverno. Exercício 3. Onça e repita. Só Mau são chemu grau então telefonou bacedeau televisão texto 3 João Cunha José Gordo Lembras-te daquela nossa vizinha muito bonita? Uma loira, alta. Não, era morena e baixinha. A Rosa? Não. Comia connosco no restaurante às segundas-feiras. A Inês? Não, não. Uma que passava o verão no Algarve, que saiu com o Fernando. Ah, a Odete? Sim, essa mesma. Pois a Odete casou-se. Casou-se. Sabes com quem? Sai. Casou-se comigo. Texto 4. Dona Leonor. José. Alberto. Quantos anos tinham quando viviam em Torres Vedras? Eu tinha 12, o meu irmão Teresa. Éramos terríveis. O que é que faziam? Brigávamos a toda a hora, corríamos atrás de umas miúdas, nossas vizinhas, nadávamos em lugares perigosos, comíamos o que não devíamos. E iam à escola? E íamos. Os nossos pais obrigavam-nos. E quando é que vieram para Lisboa? Há 5 anos. E continuaram três. Não, em Lisboa ganhamos juízo. Unidade 22, texto 1. Rececionista. Senhor Matos. Hotel Bela Vista, bom dia. Bom dia. Eu queria reservar um quarto de casal com casa de banho para os dias 5 e 6 do próximo mês. Um momento, por favor. Ah, uh, quer com vista para o mar? Não, não. Preferia um quarto sossegado. Perfeitamente. Ah, uh, a reserva é em nome de quem? É de José de Matos e senhora. Sim, senhor. Está confirmado. Um quarto de casal com banho, dias 5 e 6 de abril. Texto 2. Joaquim. Pedro. Dona da pensão. Há quartos vagos? Ah, sim. Eu tenho dois quartos de solteiro, provavelmente, mas estão todos ocupados, mas temos ainda quartos com duas camas. Podemos ver um? Com certeza. Venham comigo. Em que andar? É no terceiro. Só mais um. Ficamos com o quarto. Ótimo. Podem deixar a bagagem no quarto e vir comigo para preencher a ficha. Exercício 2. Ouça e repita. Fanhão. Pensão. Vanhão à pensão. Tragam irmão Traga um, o meu irmão Testo 3, rececionista. Senhor Oliveira. Recepção. daqui é o 215. Eu pode chamar-me às 8 da manhã? Sim, senhor. Quer tomar o pequeno-almoço no quarto? Não, prefiro tomá-lo no restaurante. E chame-me também um táxi para as 9:15, e está bem? Com certeza. Mas olhe, não se esqueça, não. Eu tenho de estar no aeroporto às 10 horas, senão perco o avião. Esteja descansado, senhor Oliveira. Exercício saís. Ouça e complete. 1 um. Estou a telefonar de Lisboa. De onde? De Lisboa. Dois. A reserva é em nome de Fernanda Silva. Em nome de quem? De Fernando da Silva. Três. Vamos ficar no 13º andar. Em que andar? No 13º. 4. "Sém-me um táxi para as 10 horas." "Para que horas?" "Para as 10." "Agora faça as perguntas." "Estou a telefonar de Lisboa." "De onde? De Lisboa." "A reserva é em nome de Fernando da Silva." Em nome de quem? De Fernando da Silva. Nós vamos ficar no 13º andar. Em que andar? No 13º. Chame-me um táxi para as 10 horas. Para que horas? Para as 10. Texto 4. Paulo, Miguel. Onde é que estás? No Parque de Campismo. Fica um bocado longe da cidade. Fica a uns 5 km, mas há autocarros para a cidade a toda a hora. E estás lá bem? Estou. Tenho tudo o que preciso: restaurante, supermercado, duches, lavandaria, snack bar e os outros campistas. Olha, há lá muitos estrangeiros. Ontem conheci uma rapariga da Suécia e duas da Alemanha. Ah sim. E ora, muito giras. Mas diz-me, estás na pensão conforto? Eu só vou lá estar até amanhã. E depois? Depois vou para o teu parque de campismo, pelo que me dizes, vale a pena. Unidade 23. Texto 1. Ricardo. Maria Luísa. Então, e o mar? Uma maravilha. A água está quase morna. Vai nadar outra vez? Não, agora quero tomar sol. Me empresta a tua loção de bronzear? A minha acabou. Está ali na bolsa, embaixo da toalha verde. Bom, agora eu vou dar um mergulho. Tchau. Tchau. Oi, Ricardo, não esqueça que daqui a meia hora vamos andar de barco. Texto 2. Jorge, o pescador. O amigo conhece a praia dos marinheiros? Conheço bem. Costumava sair de lá para a pesca. O mar por lá é perigoso para nadar? Sim. Olhe, por acaso é assim, senhor. Há por lá umas correntes fortes. Nesse caso, eu fico por aqui mesmo. Não sabe nadar bem? Não, nado assim assim. Então é melhor ficar por aqui. O mar está sempre muito calmo. Não há perigo nenhum. Exercício 2. Ouça e repita. Maravilha. Melhor. Mergulho. Toalha. Texto 3. Luís, Nelson. O que é que achas? Da Costa da Caparica? Gosto muito. É melhor ou pior que Copacabana? Não dá para comparar, Luís. Copacabana não é só a praia como aqui. É um bairro inteiro do Rio. E tens lá uma casa, não é? Um apartamento. Na praia? Não, a uns 5 minutos da praia. Então para ti, isto aqui é mesmo longe. Quanto tempo é que levas para chegar aqui de Lisboa? Meia hora de carro. Mas vale a pena. Olha o mar, que beleza. Quero dar um mergulho? Quero. Vamos lá. Exercício set. Ouça e substitua. Queriam andar de bicicleta? Gostavam de? Gostavam de andar de bicicleta? Podiam. Podiam andar de bicicleta? Sabiam? Eram andar de bicicleta? Iam. Iam andar de bicicleta? Costumavam? Costumavam andar de bicicleta? Estavam, eh? Estavam a andar de bicicleta? Texto 4. Maria Luísa, Ricardo, Manuel. Oi, Manuel, que surpresa! Então, homem, faz séculos que a gente não te vê. Estive de férias. De férias? Onde é que você foi? É Óbidos. Os meus pais têm uma quinta lá perto. Olha, nós gostamos muito de Óbidos. Não me digam. Quando é que lá estiveram? Há uns 2 anos. Eu adorei aquelas casinhas com flores nas janelas, as ruazinhas estreitas, a muralha, o castelo. Ah, a gente tem de voltar lá. Isso é fácil. Eu vou sempre passar lá ao Natal. Por que é que não vão comigo? Unidade 24, texto 1. Alfredo, Nuno. Tens conta num banco? Ainda não. E por que não? É muito útil. Tens razão. Olha, Anda comigo e abro conta no teu banco. Está bem. Tens dinheiro contigo? Não, mas podemos passar pela minha casa. Tenho 20 contos que a minha avó me deu pelos anos. Texto 2. Senhor Correia. Secretária. Dona Teresa, aquela firma do Porto já transferiu o dinheiro para a nossa conta? o dinheiro das exportações. Sim. Ontem disse-eram -me ao meu telefone que já o tinham mandado. Então, faça o favor e verifique com o banco se já chegou. Sim, senhor. Telefone já para lá. E ouça, peça-lhes para nos mandarem hoje um extrato da conta corrente que quero verificar umas entradas e saídas de dinheiro. Exercício 2. Ouça e faça perguntas usando Já 1. Um. Transferir o dinheiro. Já transferiu o dinheiro? 2. Telefonar ao gerente. Já telefonou ao gerente? 3. Abrir conta no banco. Já abri o conta no banco. Exercício 3. Ouça e repita. Firma. Viñeiro. Acabar. Abro. Pronto. Extrato. rua razão carro corraios tens tu três dona joana empregado bancário queria fazer um depósito já preencheu o impresso podia preencher o senhor sabe não vejo muito bem Perfeitamente. A conta corrente ou a prazo? Corrente. O seu nome? Joana Lopes de Oliveira. Sabe o número da sua conta? Aqui está o meu livro de cheques. Obrigado. 81497653. Um, e quanto é que queria depositar? Em dinheiro? 8000 escudos. Em cheques? 11.700. Pronto? Chapa número 25 vai à caixa 3. Texto 4. Nelson? Emprégada bancária. É aqui que se troca dinheiro estrangeiro? É sim. Eh, que moeda? Cruzado. Passaporte? Aqui está. Obrigada. Eh, uh, morada em Lisboa. Travessa de Santo António, 24, rés do chão direito. Rés do chão direito. Eh, uh, quanto é que deseja trocar? 200.000 cruzados. No uh, número 36, caixa 4. Izrsi-se os 6. Ouça e escreva. 1. Um. 25.000 escudos. 2. 860 e escudos. 3. 32 e escudos e 25 e centavos. 4. 50.000 cruzados. 5. 430 e cruzados. 900 cruzados e 50 centavos. Texto 5. Senhor Tomás, o senhor Oliveira. O que é que tinha acontecido quando vi no banco? Estava com um ar aborrecido. Ó, oh, sabe lá, senhor Tomás, eu tinha feito um depósito bastante grande há dias e no banco ninguém sabia para onde tinha ido o dinheiro. Bem, no fim lá descobriram que alguém, algum incompetente, tinha posto o dinheiro na conta de um outro António de Oliveira. Então, e o problema já está resolvido. Já, felizmente. Olha, vai fazer alguma coisa agora ou quer vir comigo e celebrar com umas cervejas? Ótima ideia. Agora não tenho nenhum compromisso. Exercício 9. Qual é o total? Empregado bancário: José Alberto. De quanto é que queria depositar? Em dinheiro: 8.541 escudos. Em cheques: 9.315 escudos e 20 centavos. Unidade 25. Isso receio um. Ouça e completa. Locutora da rádio. Senhores ouvintes, muito boa noite. O tempo hoje em Lisboa apresentou-se bom. A temperatura mínima registada foi de 13 graus centígrados e a máxima de 25. A previsão para amanhã, porém, é de tempo instável. Com temperaturas mínimas à volta de 11 graus e máximas à volta de 19. Isrisiu 5. Ouça e escolha. Maio, rececionista. Eu tenho quartos de solteiro com duche e telefone. Tem, sim. Eu podia mostrar-me a um. Com certeza. Prefiro um quarto sossegado. os convistas para o mar são um bocado barulhentos. Não, não. Antes quero um sossegado. Venho para descansar. Agora, faça de Mário. Tem quartos de solteiro com duche e telefone? Temos, sim. Podia mostrar-me um? Com certeza. Prefiro um quarto sossegado, os com vista para o mar são um bocado barulhentos. Não, não, antes quero um sossegado, a venho para descansar. Exercício 8. Ouça e identifique. Camarão. trabalhou bacalhau simão vo mau estão estou Exercício 10. Ouça e complete. Dona Rosalinda, empregado bancário. Queria fazer um depósito. Importava-se de preencher o impresso por mim. A com certeza, que tipo de conta? Corrente. Nome? Rosalinda de Sousa. Número da conta? Aqui está o meu livro de cheques. 7684 3522. Quanto é que quero depositar? 10.000 escudos em cheques. Cheques de 10.000 escudos. Pronto, chapa 37, caixa 3. Muito obrigada. Agora faça de Dona Rosalinda.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 Quanto é que quero depositar? 10.000 escudos em cheques. Cheques 10.000 escudos. Pronto. Chapa 37, caixa 3. Muito obrigada. Exercício 12. Ouça e complete. 1 um. Há 3 anos o José vivia no Brasil. Há quantos anos? Há 3. 2. Os nossos amigos estão no Rio há 2 semanas. Há quantas semanas? Há 2. 3. Eu vim para Lisboa há muito tempo. Há quanto tempo? Há 30 anos. Agora faça as perguntas. Há 3 anos o José vivia no Brasil. Há quantos anos? Há 3. Os nossos amigos estão no Rio há 2 semanas. Há quantas semanas? Há 2. Eu vim para Lisboa há muito tempo. Há quanto tempo? a 30 años